Hjärtligt välkomna alla som lyssnare till Radio SD Sörmarkatan i Stockholms och på 88 MHz. Vi som pratar idag det är jag Johan Rindaheim och min mestredonna Gudruna Johansson. Ja. Uh, och uh, det här programmet går ut i eterna uh, idag, lördagen den 2 februari 2008 Mellan klockan 14.00 och 15.00 Går i en första repris söndag den 3 februari mellan 9.00 och 10.00 Och sen i en andra repris torsdagen den 7 februari mellan 20.30 och 21.30 Och ansvarig utgivare är som alltid Arnold Boström och för de som är, är nya lyssnare så kan jag tala om att den här formalen är obligatorisk i och Så det är därför vi läser upp den varje gång. Nåväl, idag ska vi prata om lite nyheter inom och utom partiet och inom och utom Sverige. Och också en del om det stundande 20-årsjubileet. Att Sverigedemokraterna som parti fyller nämligen 20 år. Uh, och uh, det är ju en uh, ganska så lång historia. Uh, Nåväl, vi ska börja med den senaste opinionsmätningen. Uh, det är från uh, uh, opinionsinstitutet Sentio Research. Uh, som har publicerats i bland annat Dagens Nyheter och uh, andra Ställen. Och eh, Sverigedemokraterna håller ställningen, ökar något från 3,3 till 3,4. Kanske inte någon sån här eh, fantastisk framryckning. Men det är ju lite intressant att eh, det är ändå trots allt en bit över valresultatet i senaste valet som var 2,9. Och Moderaterna hamnar under 20 procent, 19 procent exakt. Och våran fantastiska motståndare Mona har 46,2. Hon backar en dryg procent. Ja, det är en intressant taktik som den regeringen har. Att man satsar på en massa otrevliga förslag i början av perioden. Men vi får ju se om de trevliga förslagen som man kan förvänta sig i slutet av mandatperioden är så pass trevliga så att man får tillbaka alla väljare som man har bort. Det är en intressant fråga. För det är mycket roliga saker som man beslutar. Vi har till exempel Skånes länspolismästare Eva när ville under tre år låta 25 unga värstingar pröva på polisyrket. Och idén är från söder där tiden har pååt ett sådant projekt. Och äh, det här tror man då ska vara ett smart sätt att äh, omvandla äh, folk som äh, har kommit på kant med samhället till äh, lagens väktar. Men äh, det här är ju verkligen någonting som man kan diskutera hur det går till. Äh, tar man folk direkt från fängelsen och, och gör poliser av dem så tror jag att trovärdigheten är lite urholkad eller... Äh, ska man ha då någon slags karensperiod på några år emellan. Det är en lite... det, det står här, det är sjutton som har lyckats väl och gick i fjord vidare till nya utmaningar. Fem av dem kom in på polishögskola. Sex fick fasta jobb inom polisen. Fyra vet, blev till visstidsanställda Två slutade på egen begäran. Ja, eh, men... Eh, man får ju se hur pass väl det där faller ut eh, trots allt att det är inte säkert att den här Södertälje-modellen eller eh, Spira-projektet som det kallas att eh, det är så lyckat som man hoppas på Nej för kraven är ju för att bli polis är att du har ju väldigt litet brottsregister om inte om är obefintligt Ja, alltså jag tycker ju att um... Man bör ju inte sänka kraven för att bli polis Och sen så tycker jag att det här påminner lite grann till sin andemening Om de här värstingarna på 80-talet Som fick åka ut och segla efter att de hade sparkat ner pensionärer och dylikt Och många upplevde det som väldigt oetiskt Och det blev i praktiken en belöning Att samhället ger en morot till den som missköter sig och begår våldsamlingar och sånt så att, eh, någon att ofta ska skriva nog vara med den här typen av um, uh, psykologiska reformer. Uh, någonting annat som i och för sig kanske inte slår så hårt mot regeringen. Uh, utan det är snarare så att uh, regeringen borde nästan få lite kredit här. Och det är att Göran Persson har ändrat åsikt. Jaha. Uh, han sa ju nämligen i... Uh, uh, Valrörelsen i en tv-debatt mot Fredrik Reinfeldt när det gällde de här uh, hushållsnära tjänsterna, eller pigavdrag som uh, han kallade det. Och jag citerar Göran Persson. Om Reinfeldt vill att någon annan städar åt honom så står det honom fritt, men han ska själv betala vad det kostar. Det är inte jag eller svenska folket som ska betala Reinfeldts städning. Slut, citat så tyckte alltså Göran Persson i valrörelsen och nu minst sen, så drar han av 26 000 kronor för just ett sånt här pigavdrag. Det är inte fantastiskt hur man kan byta åsikt på kort tid. Det är bättre och bättre det här Johan. Ja, men som sagt det är ju regeringen som har infört de här avdragen så att det är ju egentligen någonting som man kanske kan tänka sig i början på en islåsning Socialdemokraterna kanske börjar acceptera det här mer och mer. Ja, det är konstigt att de, att de köper det då. Jo, precis. Eh, sen har vi en annan liten notis här och det handlar om eh, tidningen Dagens Arbete eh, som har gjort en eh, bilaga som man delar ut på arbetsplatserna, eh, LOs arbetsplatser eh, som handlar om eh, hur man ska bekämpa SD. Jaha. Uh, rubriken på den här pamfletten är att därför tar vi ställning mot Sverigedemokraterna och sen så är det då en ganska så hård propagandatidning uh, och uh, normalt så brukar det ju inte vara tillåtet att dela ut politisk propaganda på arbetsplatser uh, Socialdemokraterna har alltid utgjort lite av ett undantag när frågan är om inte det här är lite över gränsen även med deras gamla måttmatt, för det är en sak att det ligger någon rekryteringsbroschyr på en arbetsplats att man kan gå med som medlem men att aktivt propagera mot ett annat parti, det är ju faktiskt väldigt skuld. det har jag aldrig sett någonsin faktiskt själv när de börjar bli känna att det brinner i knutarna, va? så att de måste ju vilja göra någonting aktivt så att säga ja, det är äh... tyvärr så det ligger tid men det är ju inte helt okontroversiellt. På en del arbetsplatser som till exempel Axon Nobel i Skoghallen där har man förbjudit facket att dela ut det här särtrycket och så har det blåst till och Diskussionen är ju helt uppenbart igång på väldigt många arbetsplatser. så att Det kanske är den här debatten som Socialdemokraterna har avsett när de pratar om att vi ska ta debatten mest. Man delar ut en skandalbroschyr och sen så köps man med eller någonting. Uh, nu ska vi gå över till någonting helt annat. Uh, nämligen tre små grisar. Vad trevligt. Uh, och uh, det handlar om uh, uh, muslimer i Storbritannien. Uh, för att uh, det är en uh, uh, som har skickat ett bidrag uh, till uh, en tävling om barnböcker som handlar just om tre små grisar. det är ju den klassiska storyn då. De tre små grisarna och stora stygga och allt det där. Men det är då någonting som jorden har underkänt. Vi är bekymrade för att användandet av grisar kan skapa kulturella problem i juryn. Och det är ju då någonting som man ju helt klart kan se, börjar få ett allt större genomslag i det brittiska samhället. Det här att den allt större muslimska minoriteten ställer allt större krav i och med att man tar över majoriteten i stad efter stad. Eh, sen har vi ju krav på vad man ska äta och krav på eh, lagstiftning om eh, det gäller sånt som arv och testament och äktenskapslagstiftning och så vidare. Eh, och eh, vad som händer där kan även hända här. Eh, I Umeå så håller man på och har långt gångna planer för att bygga en moské. Och eh, Eh, hade det varit eh, första april så skulle man ju nästan skratta åt det här för det står att eh, man har planerat att bygga en 17 meter hög minaret som gissningsvis inom kort kommer att ha eh, bönutrop av någon sin eller någonting sånt. Och, och den är tänkt att rymma tusen besökare och förutom bönelokal och lokal kommer gymnastiksal och kontor. Det finns idag omkring två och ett muslimer i Umeå. Mm. Det är inte lite. Då. Och det är ju någonting som som sagt påverkar vårt vardagsliv. En annan sak som är lite intressant eh, om man nu ska prata om mellanöstern och islam och allting sånt här det är ju att eh, svenska regeringen har... Eh, kommit i lite konflikt med den nya irakiska regimen för att man vill ju då att Irak ska ta emot sina medborgare som man avvisar men Irak kräver motprestationer från Sverige Eh, exempelvis att man vill att vi ska utbilda dem och liknande. Har de något rätt att göra det överhuvudtaget? finns överhuvudtaget? Nej, någon... naturligtvis inte. Alltså Alla regeringar är ansvariga för sina egna medborgare. Det är fullkomligt bizart eh, utspel från deras sida. Eh, och då tycker man ju att eh, svenska regeringen kunde slå ner näven i bordet och tala om eh, hur det ligger till med internationell rätt och sånt. Eh, men eh, vi tar på oss eh, de mjuka vantarna och... Uh, Jamsar med helt enkelt. Då, uh, klappar snällt och får vi se vad som händer. Uh, ytterligare om islam, uh, det är att uh, man har upptäckt att i muslimska skolor i Danmark så förekommer skollag man slår barnen över fingrarna och liknande. Uh, och... Uh, det har då avslöjats och Dansk Folkeparti kräver då att man ska göra någon form av inspektion på de här skolorna så att den här misshandeln upphör. Det kan inte vara rimligen vara så att det är tillåtet där vad som inte är tillåtet någon annanstans. Nåväl, nu är det dags för lite musik och vi ska spela lite svensk folklor. Det är Garmarna med låten Lillmats Polska. Varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio ST, Sverigedemokraterna i Stockholms snarare är på 88 MHz. Och det vi precis hörde var Lillmats Polska med Garmarna. Uh, och vi pratade precis innan här om uh, olika nyheter uh, utifrån uh, flera olika infallsvinklar av hur uh, den massiva inflytningen av uh, folk som uh, hyllar islam påverkar oss i Västeuropa. Inte bara Sverige utan uh, framförallt i, i många av de här områdena i. England, Frankrike och Tyskland där utvecklingen har gått längre faktiskt än på många håll i Sverige. Även om vi inte ligger så långt efter. Om man tittar på vissa bostadsområden i våra storstäder så bor ju just inte några svenskar kvar längre. Och Det här är ju då någonting som... Man kan ifrågasätta på många sätt eh, om det är en önskvärd utveckling. Eh, det finns ju somliga som tror att eh, vi rapporterar om alla de här problemen därför att eh, vi har någonting speciellt emot eh, muslimer som eh, personer eller människor eller någonting sånt. Men det är inte det det handlar om utan de har andra synsätt än vad vi har och vi anser inte att de här synsätten är önskvärda i Sverige. Det är inte någon positiv förändring. Förändring är ju inte någonting som uh, i, per definition alltid är av godo. Det går faktiskt att förändra saker och ting till det sämre. Det tror jag nog att uh, alla inser om man tänker efter lite grann. Uh, och uh, just sådana här saker som gäller exempelvis uh, jämställdheten mellan män och kvinnor. Uh, vårt skydd av djur och natur och så vidare är ju något som vi har... Uh, kämpat i många år för att nått fram till de landvinningar som vi har uh, uppnått uh, och uh, det här är ju då någonting som är ganska så allvarligt hotat av den här utvecklingen det finns de som pratar om att uh, visst det är många muslimer och det är, de kanske blir i majoritet sist men det kommer ändå inte bli som i Mellanöstern för att uh, man tror på att det kommer att utbildas någon form av uh, Mera liberal, sekulariserad euroislam och liknande. Men det finns faktiskt inte just några tecken som tyder på det, att det är så alltså froma förhoppningar. Eh, och eh, vi gav ut ett eh, flygblad för några år sedan eh, som hette Arduon Strutt. Och eh, det fanns en bild på en strutt som stoppade huvudet i sanden. Och eh, jag tycker nog att väl många av reaktionerna i det etablerade samhället liknar just den här strutsmentaliteten faktiskt så att om man håller med oss på den här punkten att de här förändringarna inte är önskvärda då är vi egentligen det enda alternativet som kan uträtta någonting för att demokraterna sitter ju med i väldigt många av landets kommuner har Någonstans runt 280 mandat i eh, ungefär hälften av landets kommuner. Eh, och eh, vi har ju vuxit i varje val eh, faktiskt. Eh, och det är ju helt uppenbart att det finns ett stort behov av att eh, stoppa den här förändringsprocessen. Eh, så att eh, eh, därför tycker jag att eh, om man eh, har... Funderingar kring de här frågorna så det är det ganska vettigt att man hör av sig till uh, Sverigedemokraterna. Man kan beställa ett informationspaket eller uh, titta på vår hemsida uh, som man ganska lätt tittar på www.sverigedemokraterna.se uh, Och uh, uh, man kan också ringa till oss uh, på telefon 08 22 44 77 Uh, och uh, den telefonen är bemannad. Uh, inte helt schemalakt, men uh, en ganska stor del av tiden så uh, är det någon som svarar. Även på kvällar och helger faktiskt. Det har väl telefonsvarar också? Ja, det är en telefonsvarare att man kan lämna meddelanden på om det inte är just någon i andra handen på Luron. Jaha, Johan, ska vi gå över till det här? Jo, uh, nu är det ju så att det är inte bara... Uh, hotet från islam som uh, borde bekymra svenskarna utan det finns ju ganska mycket andra problem i samhället också och uh, ett är ju den här ökande osäkerheten uh, framförallt med ökning av uh, kriminaliteten och uh, fler och fler saker som var väldigt udda förr har blivit vardagsmat om man tittar på veckan som gick så kan man till exempel läsa om uh, att uh, bombhot och värdetransportrån i Haninge som tydligen var på något vis hade med varandra att göra. Vilket gjorde att 240 skolbarn fick evakueras från sin skola. Vi har en serievåld textman som greps efter flera attacker. Uh, och uh, det är på den så kallade uh, uh, mannen. Uh, och uh, man vet ju inte om det är rätt person men det är också någonting som händer lite då och då. Uh, vi har uh, rånare som har skjutit mot polisen. Uh, det var uh, så sent som igår. Uh, tre beväpnade män sprängde en bomb. Ja, det, det är mycket saker som händer och man skulle kunna i stort sett göra en ändlös upp uppradning av allt som händer över landet tar man en vanlig dag så är det ju sådana här saker som man kan läsa om överallt egentligen, även på mindre orter ute på landsbygden och också så kan man ju se en ökning av uh, spridningen av narkotika. Uh, och uh, det är naturligtvis någonting som uh, är inte bara är ett uh, ungdomsproblem eller ett integrationsproblem eller någonting sånt, utan det är ju någonting som i sig ger upphov till uh, kriminalitet. Det finns ju vissa droger som gör folk aggressiva till exempel. Då. Det här är ju då någonting som man måste börja göra någonting åt. Det funkar liksom inte att göra som regeringen säger att allting ordnar sig bara man fixar jobb åt alla. För det här handlar ju inte om jobb åt alla. Alltså, det är inte för att folk är arbetslösa som man trycker i sig kokain eller partydrager eller något sånt där. Utan det är för att det på något vis ingår i vissas föreställningsvärld om lyx och flärd och att ha skoj. Ja. Och det är ju den mentaliteten som måste ändras. Men eh, det vill man uppenbarligen inte driva några kampanjer mot. Eh, utan eh, det är lite andra förslag man kan komma med. Eh, I eh, Sollentuna så har till exempel politikerna fått för sig att eh, man ska ge lärare högre lön om de kan få upp elevernas studieresultat. Lärarna ska ha högre lön. Lärarna hade hög auktoritet för 30 år sedan. Det var ett kall för många lärare att utbilda. Och de hade auktoritet och de hade bra lön. Men nu de senaste 30 år har man, ja, man har undervärderat och degenererat dem. Alltså, man har alltså underminerat det. Liksom. Man, man tror att det inte är så viktigt med läraryrket. Nej. Men man kan se det här också som ytterligare tydligt uh, exempel på mikronivå då, så att säga att uh, det som den nuvarande regeringen tror att allting handlar om är politiken och pengar att man löser problem med pengar uh, i, i, i investeringar och uh, annat och uh, uh, det är ju så att en person som inte presterar bra uh, kan kanske uh, få upp sitt betyg med hjälp av ökade resurser men det är ju till en viss gräns uh, att man är ju ganska fel ute om man tror att uh, varenda elev kan bli en framtida Einstein bara man pumpar in massa pengar och det så, så skulle ju uh, världen se väldigt annorlunda ut. utan vi är ju uh, alla födda olika med olika former av möjligheter uh, Naturen är ganska så skoningslös stortvis på den punkten. Uh, och, uh, uh, självklart ska man satsa på uh, att uh, hjälpa folk att uh, göra bättre ifrån sig och så vidare. Men man löser inte problemen med att till exempel uh, vissa bostadsområden har ett uh, högre betygsnitt än andra och så vidare. Det har ju uh, vi tidigare rapporterat om i Radio Äste exemplet Bromma där flera skolor var... Uh, överrepresenterade med goda betyg åt eleverna och jämförelsevis så i en del förortsområden så har man då haft en över, överrepresentation av väldigt låga betyg. Och så har man då bräkt in pengar i de här områdena och trott att nu kommer allting bli bra. Men det blir ju naturligtvis inte för det är inte riktigt det det handlar om att kan handla om äh, rätt sorts äh, lärare och kanske också i viss mån olika former av äh, grundförutsättningar. Äh, föräldrar kanske inte är och Man kanske inte som individ äh, har de förutsättningar som krävs heller. Ja, då hjälper hjälpte inte med äh, ökade insatser. Äh, så, att, äh, Men... Äh, det är ju samma sak som regeringens attityd till hela den här problematiken med en stor invandring och vilka konsekvenser det här för med sig. Man rabblar ständigt upp i alla debatter, det här mantrat att allting blir bättre, bara alla får jobb, då försvinner alla problem. Det är en rätt så farlig förenkling faktiskt av verkligheten för att... Om det är liksom den enda åtgärden man överhuvudtaget kan få i sitt huvud så står man ju helt handlingsförlamad när verkligheten den tränger sig på. Vilket den ju gör emellanåt. Det är på något vis som att man inte har lärt någonting sedan Birgit Friggebow ville sjunga Overcome i Renkiby för många år sedan. Det var väl. Ja, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men... 91. Nej, det kan nog vara vart det. Ja. Efter valet 91. Precis. Men, men, äh, äh, att goda förutsatser kan äh, faktiskt sluta rätt till. Äh, nu ska vi ta äh, lite mer musik. Och när äh, äh, har vi pratat lite grann om sociala problem. Så att här kommer en liten blänkar om äh, sociala problem från förr. Äh, jag tror inte det är, ett, det är ett aktuellt problem i alla fall. Det handlar om en luffare i visan Luffaren med Fred Åkerström. Varsågoda. Ni lyssnar på Radio SD. Sverigedemokraterna i Stockholms och 8 på 88 MHz. och Det som vi precis hörde var lite socialpolitik från förr. Låten luffaren Fred Åkerström. Och nu så kommer vi in på att de större ändarna. Jag tycker den där speglar även i dagens samhälle med dagens uteliggare och den mentaliteten som ja, finns. I och för sig, så länge det handlar om svenskar. Mm. Får man ju säga. För att det blev ju ett väldigt liv när det var en utlänning här förleden som visade sig vara uteliggare och hemlösa och sånt där. Ja, så det Men det är lite dubbla måttstockar. Olika världar så att säga. Nåväl, nu ska vi över till något helt annat. Och uh, som vi nämnde inledningsvis så fyller partiet 20 år i år. Uh, och uh, partiet grundades, det är lite av en definitionsfråga, men 6 eller 8 februari. Så att nu till helgen så kommer det hela att avfiras på lämpligt sätt. Och uh, uh, till denna ändan så har det bland annat skrivit en 20-årsbok för vi har ju tidigare utkommit med en treårsskrift och en tioårsskrift som i många stycken har innehållit en hel del historia men väldigt mycket bilder också. Det har varit lite av bildkavalkaden nästan över partiets historia. När vi fyllde 15 kom det inte ut någonting så att det är ju ganska så välbehövligt att partiet lämnar ifrån sig någonting igen här då. Uh, och uh, uh, man kan väl säga att uh, det har hänt uh, ganska så mycket under årens lopp. Och jag... Uh, uh, det är ju många som äh, ställer sig lite frågor om partiet nu när vi har blivit väldigt mycket större. Jaha. Ja, jag har några frågor jag tänkte ställa dig, Johan. Uh, vilka händelser är det viktigaste i partiets De viktigaste händelserna, uh, ja. Uh, det är nog av lite olika uh, art faktiskt för att. Uh, en av de första viktiga händelserna, det är nog eh, när Klarström talade i Almedalen, 1991. Eh, eh, Klarström var alltså parti, vår förrförre partiledare. Eh, det var egentligen första gången som SD kom in i de politiska finrummen, så att säga. Efter det så ändrades reglerna också att... Uh, det är bara partier i riksdagen eller som sitter i Gotlands fullmäktige som får prata i Almedalen nu för tiden. Jag är lite paranoid på den punkten och tycker mig om något visst samband där för det var faktiskt väldigt lyckat. Jag var inte själv med i partiet på den tiden jag åkte ändå över till Gotland och tittade det var faktiskt väldigt positivt. Ett bra tal och det var väldigt mycket vanliga semesterflanörer som stannade och lyssnade ungefär nästan lika mycket publik som riksdagspartierna. Ser man. Så att det är en milstolpe, helt klart. och Sen så har vi ju sådana som... Är den första riktiga rikspubliciteten det var nog eh, när partiet hade gjort ett flygblad som tog upp vilka bidrag som eh, utgick, eh, eller kunde utgå till eh, flyktingfamiljer i Göteborg. Eh, det där var eh, från hämtat från en intern rapport eh, i, från eh, socialnämnden i Göteborg och eh, det blev spritt i stora delar av landet och också väldigt uppmärksammat. Och man påstod att det här var skräckpropaganda och fördjugna siffror och så vidare. Men när man tittade på siffrorna i detalj så var det bara en siffra man kunde sätta något frågetecken på och övriga stämde. Så att det var faktiskt i vanlig ordning eh, helt felaktig eh, information från de som bedrev motpropagandan helt enkelt. Eh, sen eh, eh, så kan man ju säga att varje valresultat har ju varit lite av en milstolpe för att eh, partiet har ju ökat ganska rejält eh, från val till val eh, och eh, eh, har också eh, synts mer och mer i media under årens lopp, de första åren, så var det ju egentligen bara det här bidragsbladet som skapade Rebalder. Det här Almadals-talet uppmärksammades till exempel bara av lokaltidningarna på Gotland. Så lite nyhetsvärde tillmätte man det då. Eh, sen, eh, om man går fram till 2000, eller om vi kan ta eh, valet 98 förresten, där har vi ju en klar milstolpe också när partiet kommer in i den första hyggligt stora kommunen, eh, Haninge. Eh, där satt jag själv på ett av de mandaterna. Jag kom tillbaka till partiet 97 efter eh, många års bort och var Och, eh, och eh, eh, det som... Eh, egentligen att eh, viss skräck i många motståndare var just det faktum att partiet klarade av att komma in i någonting annat än små landsortskommuner eh, och eh, dessutom så skötte vi ju eh, våra positioner ganska så hyggligt där vi eh, gav eh, ganska många bra förslag eh, lokalt och ja vi lyckades också stå emot en väldigt enorm motkampanj som bedrevs av alla möjliga olika partier och föreningar som hade som ett enda syfte att försöka stoppa oss i Haninge. Men det gick inte så bra. Vi sitter där fortfarande. Sen... Så var det också en milstolpe i valet 1998 att vi började trycka fyrfärgsflygblad. Tidigare så hade vi bara tryckt upp svartvita flygblad. Och det var just inga bilder på eller någonting sånt. Men här så började plötsligt komma ut en massa material med glada människor på fyrfärgsbild och så vidare. Och det gav en helt annan respons. Och det blev också en väldigt stor ökning åren 97-98. Om man jämför med 96 någonting så delades det ut runda slängar runt en 80 000 flygblån någonting över hela landet. Och valåret 98 så hamnade slutresultatet på en bit över en miljon. Oj. Och jag tror faktiskt att det är någonting som är lite av en unik eh, kampanj i Sveriges politiska historia. Jag tror inte att det finns något annat parti som har delat ut så mycket material ideellt. För att man får komma ihåg att 1998 så hade vi inte en enda person som var anställd utan alla jobbade fri, eh, på sin fritid eh, ideellt eh, och... Eh, Många lade ner enormt mycket tid på den här typen av verksamhet. Då kan man ställa sig frågan att ja, flygblad är ju en sak, men annars då. Ja, det var ju så i alla fall i samband med det valet. Att från medias sida så hade man en väldigt stark locket på strategi. Man släppte inte fram partiet överhuvudtaget utan vi skrev debattinlägg, insändare, pressmeddelanden och ingenting hände någonstans förutom efter valet. Så fick vi en del utrymme i Dagens Nyheter. Vilket de i och för sig hade sagt att de trodde att det skulle bli färdigt innan valet. Men den tjänsten ville de uppenbarligen inte ge och så. Och om man inte släpps fram i media då återstår det inte så mycket annat än att bygga upp egna informationskanaler ut till svenska folket om man vill göra ett skapligt val. Och de medel man har till hands då, det är ju exempelvis flygblad, affisering, närradio, inte minst. Och liknande att man ute och syns bland folk, håller torgmöten och sådana saker. Så att det var ju det som blev det naturliga valet att satsa på. Vanlig ut utåtriktad marknadsföring i gammal svensk folkrörelsetradition kan man ju kalla det för. Sen nästa milstolpe är väl då 2001 när vi ställer upp i kyrkovalet. Och vi får hela etablissemanget emot oss. Plötsligt så släpper den här spärren i media och det är ingen locket påsätt att si längre. Därför att alla är livrädda för att i och med att det är väldigt lågt valdeltagande. Så vill man att till varje pris SD måste stoppas. Och då går man ut på bred front över hela landet och skriver i varenda tidning att rösta i kyrkovalet. Rösta på precis vad som helst, bara när inte röstar på SD. Eh, och eh, man ökade också faktiskt valdeltagandet en del eh, Så att eh, någon effekt hade ju Fast jag tror att vi fick nog ganska många proteströster också För att eh, det där stred nog mot väldigt många svenska känslor för fair play Alltså det är ju en sak att man gör reklam för sitt eget parti Men att eh, totalt bua ut ett annat och lägga ner hela sin kampanjstrategi på det Det är inte så värst snyggt faktiskt Sen eh, 2002 eh, då hade vi eh, allmänna val igen och eh, något som bidrog eh, helt säkert till en del av ökningen det var ju att eh, Sten Andersson hoppade av från Moderaterna som riksdagsman och eh, gick över till Sverigedemokraterna eh, och även eh, den på talet eh, omskrivna förbo eh, politikern Jan ole Olsson ställde också upp eh, för Sverigedemokraterna på en lista, eh, riksdagslistan då, eh, det året. Eh, och eh, det började därmed släppa lite grann att det kom mer och mer folk från de etablerade partierna. Eh, och eh, det är ju då någonting som självklart får konsekvenser och har den eh, politiska betydelsen. Uh, så att uh, man kan väl säga att uh, på något vis så öppnades det nya möjligheter för partiet då uh, och uh, sedan uh, går vi fram uh, några år här, uh, man kan i och för sig i någon mening kalla Europavalen för milstolpen men uh, det är lågt valdeltagande även bland våra väljare och uh, det har egentligen inte uh, blivit några större framgångar jämfört med tidigare val eller jämfört med andra partier utan då, där har vi legat lite på en medelnivå så att, <hör> om det är någon som undrar att jag inte tar upp det i uppräkningen här, så äh, är det väl att jag inte riktigt ser det som riktigt av samma tyngd. Äh, däremot, något som hade en väldigt stor betydelse efter 2002 äh, års val, det var ju att vi kom äh, en hygglig bit över en procent 1,4 närmare bestämt. Och då får man ju som en av effekterna alla sina valsedlar utlagda. Och det är ju någonting som för ett parti utanför riksdagen är av kolossal betydelse. För att alla som har försökt lägga ut valsedlar själv vet att det är en ganska stor uh, uppgift ur uh, logistiksynpunkt. Det är väldigt uh, många som måste vara inblandade och uh, det tar en väldigt tid. Och uh, om man dessutom som vi utsätts för massiva uh, stölder av valsedlar så räcker det inte med att man bara åker dit på morgonen utan man måste patrullera av ytterligare några gånger under vardagen för att uh, kunna lägga ut nya valsedlar i av att det Har försvunnit någonting? Så att äh, den här effekten med den här automatiken av valsedlar, det är faktiskt äh, oerhört viktigt. Äh, sen, om vi spolar fram bandet ytterligare så var det ju kyrkoval äh, igen äh, 2005. Äh, och äh, det var ju egentligen samma effekt och det gav väldigt mycket publicitet också faktiskt, eh, märkligt nog. Eh, av ungefär samma kaliber som gången innan eh, så att eh, det gav partiet en hel del eh, uppmärksamhet och nya medlemmar, nya intresserade personer alldeles säkert. Så är vi framme vid 2006 Som ju också är lite av en milstolpe kan man väl säga För det är ju det val där vi har kommit in på bred front I kommunfullmäktige runt om i landet Och har slagit fast en gång för alla Att vi är det största partiet utanför riksdagen Fram till 2010 det kan liksom inte diskuteras. Vi fick 2,9 procent, det vill säga ungefär 3 procent. Och alla andra övriga partier är obetydligt små jämfört med SD. Och den positionen är väldigt viktig. 3 procent ligger inte så väldigt långt ifrån 4 procentsparren och... Man kan ju också se i många mätningar att vi har legat en bit, ibland en bra bit, över 3%. Och vid någon mätning så har vi också kommit över 4%-spärran. Och det gör att efter 2006 så har det debatterats flitigt om SD kommer in i riksdagen. Och det har vi tidigare sagt i raden att när en sån debatt sätter igång så brukar det ofta innebära en viss automatik i händelseutvecklingen för att det gör ju att många får intrycket av att många tycker politiker och andra är helt övertygade om att man faktiskt kommer komma in. Vilket ju för sig säkert inte är fel heller antaget. Bara en sån sak som den här kampanjen från Hello om att dela ut tidningar på arbetsplatser är ju ett tecken på det. Så att man kan väl säga att 2006 innebar ett ganska så stort genombrott också även om det inte blev inträdet i riksdagen men eh, det blev som sagt nästan 300 kommunala mandat i hälften av landets kommuner och det har haft en väldigt betydelse det är inte minst större genombrott som i Landskrona där vi fick 22-23% någonting där är vi ju ett av de största partierna och så är det ju också i fler kommuner, framförallt i att Vi ligger på antingen som näst största parti, tredje största parti eller eh, bland de stora elefanterna i alla fall. Så att eh, man kan väl helt klart säga att framtidsprognosen för SD ser ganska ljus ut. Om man tittar på hur trenderna ser ut. Eh, och eh, det här kan man ändå... Eh, läsa mer om som sagt i den här boken som kommer komma ut här. nu. Jag har hört senast att den i alla fall har kommit från tryckeriet så att den ska finnas till nästa helg i alla fall. Jaha, då har vi nästa fråga då. Eh, våra motståndare har skrivit vår historia. Varför har vi själva skrivit så lite då? Eh, ja. Eh, det är nog en fråga om prioriteringar till viss del uh, jag tror att många har uh, tyckt att det viktigaste är att bedriva uh, dagspolitik uh, och också uh, försöka reda ut alla angrepp som vi blir utsatta för, alltså ett parti som uh, uh, blir så pass påhoppat som äster. kan ganska lätt tvingas in i någon slags äh, defensiv argumentation där man äh, blir väldigt sysselsatt med att försöka bemöta alla påhopp. Äh, sen så tror jag också att det kan ha sin del i att det är många som äh, inte har den hela övergripande bilden klar för sig. Äh, under väldigt många år så äh, har det varit en stor del av dem som även bland de som har varit mest aktiva faktiskt som kanske har varit med två eller tre eller fyra eller kanske fem år och sen gjort någonting annat, gått vidare i livet. Och det innebär ju då att väldigt många nya personer och i och med att vi har vuxit så pass snabbt de senaste åren så är det väldigt många Nya också har helt enkelt inte så mycket kännedom om eh, partihistorien och eh, sånt. Så jag tror att eh, det är nog en ganska stor anledning också. Jaha, <skratt> nu ska vi se. Eh, motståndare talar ofta om SDs mörka historia. Finns det någon sån? Eh, det beror på vad man menar, men... Eh... Uh, rent allmänt så gör det ju inte det För att SD har som parti aldrig uh, Varit något extremistparti Eller tagit någon ställning För uh, odemokratiska metoder Eller idéer eller någonting sånt uh, Utan uh, SD bildades uh, en gång i tiden 88 då som ett uh, demokratiskt parti Och har uh, varje år Haft årsmöten och man har antagit Olika program och man har haft Så uh, väldigt engagerade debatter i väldigt många frågor och periodvis så har partiet haft en del kontroversiella åsikter som jag vill minnas att det var 89 som man införde kravet på dödsstraff till exempel när det gällde brottsbekämpning för då särskilt grova och upprepade brott som mord på barn och poliser och liknande. Men det var ju någonting som partiet röstade bort 1999 Det var faktiskt ett av mina initiativ men äh, det, det är i Sverige kanske en kontroversiell fråga. Men om man tittar på ett land som beskrivs som äh, världens största demokrati och som äh, är någon slags banerförare för demokratiseringsprocessen i världen I USA så har ju de och, faktiskt dödsstraff i många delstater. Så att, äh, jag vet inte riktigt om jag ska håller med om att det är så pass att man skulle kunna prata om något mörkt förflutet eller någonting sånt för den sakens skull eh, sen så finns det ju en handfull exempel på folk som eh, har gått in i partiet och gått ur partiet eh, som kan ha haft extrema idéer eh, eh, dock inte att man har just propagerat eh, för någonting sånt när man har varit aktiv i partiet i någon större utsträckning eh, och det är ju inte så värst konstigt. Det finns ju exempel på motsatsen också. Att folk har varit med i SD och sen gått över till Socialdemokraterna eller någonting sånt. Så att det är väl kanske inte riktigt tillräckligt heller tycker jag nog för att man ska kunna... Det som en del motståndare brukar påstå är att det var folk från olika tidigare extremistgrupper som bildade partiet. Men det stämmer inte alls. Det fanns en person som hade varit med i någonting som var kontroversiellt. Sven Davidsson som hade varit med i Nysvenska rörelsen som satt med då i den första styrelsen. Men där hade han ju utmärkt sig enligt en sån kännare som Anna-Lena Ludenius som en konservativ person. Uh, och det var ju lite grann en intellektuell förening för uh, någon form av nykorporatism, tror jag. Jag har inte tittat på några program eller någonting sånt så vars, nog. Ja. Sen är ju Sven Darusson död sedan många år tillbaka också. Ja, det är också. Så att, uh, men jag tycker att det vore åtej att, att kalla honom för uh, något uh, alltför belastande spök egentligen. Så, uh, uh, så att uh, man kan nog säga att man har uh, utnyttjat... Uh, vår eh, bristande förmåga att nå till allmänheten ganska hårt egentligen i det här avseendet. Man har beskyllt oss för massor av saker som inte stämmer och sen så har vi inte haft någon möjlighet att få in några igenmälan och sånt. Och då har det etablerats med tiden. En, en slags mörk bild som inte har kunnat eh, retuseras på något vettigt sätt. Eh, men jag tror att en del av de här missuppfattningarna kanske vi kan få bukt med med den här 20-årsboken och inte annat. Kommer den gå till försäljning där boken, eller? Eh, ja, jag har inte hört något pris än, men eh, man kan eh, förslagsvis vänta någon vecka och eh, ringa till oss och beställa den, eller skicka en e-post. Eh, man hittar oss som sagt på nätet på www.sverigedemokraterna.se och det är en ganska samvändad län sida så att det är lätt att orientera sig fram till e-postadresser och sånt där. Uh, och <skratt> annars så kan man uh, ringa till uh, vårt Stockholmskansli på 08 22 44 77 uh, och uh, få ytterligare information uh, och uh, vi är också glada ifall folk hör av sig i andra uh, avseenden också det kan ju vara det att man har frågor om uh, uh, partiet eller om radion eller uh, någonting annat och jag uh, det kan kanske handla om att man är intresserad av att uh, dela ut flygblad eller göra någon aktiv insats eller bli medlem eller något annat eller vad det innebär att vara medlem. Uh, det är ju inte någonting som vi har några som helst krav på. Alltså alla som uh, betalar uh, medlemsavgifterna och medlemmar att vi är en helt öppen organisation så vidare vida. Uh, och... Uh, vi är också tacksamma att folk rör sig om synpunkter på radion och det är också positivt ifall folk skickar in innan sändningarna, ämnen som man tycker att vi skulle kunna ta upp och så vidare, ibland så får vi fulla kuvert med nyheter som redan har hunnit och blir rätt så gamla och en stor del av nyhetsflödet är ju tyvärr färskvara så att det är ofta som vi får de här försändelserna för sent. Nåväl, eh, vi kommer alldeles säkert att eh, ta upp det här med 20-årsfirandet och eh, liknande i nästa veckas program. För det är ju då som det stora jubileet eh, går av stapeln. Eh, men eh, vi ska ta och eh, avsluta här i alla fall eh, med... Eh, ett äh, stycke av äh, den norske kompositören Grieg. Och det är ett förspel ur Sigurd Jorsalfar äh, Så, äh, lite skandinavisk kultur som avslutning. Vad trevligt. Tack. Ja, tack för oss. Tack.